נחמיה, פרק י"ב. ואלה הכהנים והלוויים אשר עלו עם זרובבל בן שאלתיאל וישוע. סריה, ירמיה, עזרא. אמריה, מלוך, חתוש. שכניה, רחום, מרמות. עידו, גנתוי, אביה. מימין, מעדיה, בלגה. שמעיה, ויויריב, ידעיה.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 ויוידע הוליד את יונתן, ויונתן הוליד את ידוע. ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות. לסריה מריה, לירמיה חנניה, לעזרא משולם, לאמריה יהוחנן, למליכו יונתן, לשבניה יוסף, לחרים עדנה, למריות חלקי, לעידו זכריה. לגינטון משולם, לאביה, זכרי, למנימין, למועדיה, פלטי, לבלגה, שמוע, לשמעיה, יהונתן, וליויריב, מתנאי, לידעיה, עוזי, לסלי, כלאי, לעמוק, עבר, לחלקיה, חשביה, לידעיה, נתנאל. הלוויים, בימי אל ישיב,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 לעשות חנוכה ושמחה, ובתודות ובשיר, מצלתיים, נבלים ובכינורות. ויאספו בני המשוררים, ומן הכיכר סביבות ירושלים, ומן חצרי נטופתי. ומבית הגלגל, ומשדות גבע, ואז מוות. כי חצרים בנו להם המשוררים, סביבות ירושלים. ויטהרו הכהנים והלוויים, ויתהרו את העם, ואת השערים, ואת החומה.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 ותעמודנה נשתי התודות בבית האלוהים, ואני וחצי הסגנים, תימי. והכהנים, אליקים, מעשיה, מן ימין, מחיה, אל יוענאי, זכריה, חנניה, בחצוצרות. ומעשיה ושמעיה, ואלעזר ועוזי, ויהוחנן ומלכיה, ואלם ועזר. וישמיעו המשוררים, ויזרחיה הפקיד.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 כי שמחת יהודה על הכהנים ועל הלוויים העומדים. וישמרו משמרת אלוהיהם ומשמרת הטהורה, והמשוררים והשוערים, כמצוות דוד, שלומו, בנו. כי בימי דוד ואסף, מקדם, ראשי המשוררים, ושיר תהילה והודות לאלוהים. וכל ישראל, בימי זרובבל ובימי נחמיה,